Olá pessoal, estamos aqui com mais um feminino na telinha, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo vai depender da hora que você está ouvindo a gente. Nessa nossa sexta edição eu tô aqui de novo com a Monique, olá Monique. Olá Boto, olá pessoal. Primeiro antes da gente começar com os resumos das novelas, eu queria anunciar para vocês que a gente agora só volta dia 5 de janeiro, porque nós estamos de folga, merecemos folga, né, pelo menos uma vez com na certeza. vida. Então a gente volta semana é, da semana que vem não tem, né? A gente fala dia 5 de janeiro. E esse podcast que a gente vai fazer hoje é especial de fim de ano, então vamos começar. Ô, mas a comilação. Malhação, cobra desiste de ir à luta clandestina para ficar com Jade. Eideguer exige que Lobão se desculpe com Cobra. Dandara convida seu coral para cantar e Pedro consegue seguir o som até o acampamento. Já em Buggy Ugi, novela 16, a Ivete vai achar Vitória dormindo em seu quarto na mansão. O Paulo afirma que descobrirá tudo sobre a doença de Vitória e Fernando pede para Carlota devolver a casa de Augusta. Em Auto Astral, novela 17, Kaique percebe que foi injusto com Samanta por duvidar de sua premonição. Laura e Kaique decidiram não falar nada para ninguém, que vão se casar. E Débora avisa a César que ele não se casará com Itália. Em Império, novela 19, né que segue quente aí, Daniele vai comemorar o fim de seu casamento, Maria Marta vai marcar o casamento de João Lucas, e a Marta também vai questionar o Merival sobre a exumação do corpo de José Alfredo. Por fim, Marta vai ver Cora com o anel de José Alfredo. Em Chiquititas do SBT, Carol fica com Diego enquanto o Júnior trabalha. Lúcia fala pela primeira vez e diz o nome de Neco. E Chico leva as crianças menores até um caninho para procurar Paçoca. Em Vitória da Record, Diana vai ficar aliviada ao ouvir de Edu e Renata que Vitória sobreviveu à cirurgia. Manel vai ao médico de Zuzu e fica sabendo que a mulher foi diagnosticada com mal de Alzheimer. É isso, gente. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco, que a gente vai trazer as notícias das novelas como é de praxe. Estamos de volta aqui no nosso segundo bloco. Hoje eu separei para vocês uma novidade de auto astral que vai ao ar exatamente no capítulo de Hoje à Noite. O Marcos, né o personagem do Tiago Laceda, vai aprontar mais uma das suas para cima do irmão caíque o personagem do Sérgio Guizet. É, na, no capítulo de hoje, o médico em conloio com o Gustavo, que é o Guilherme Leicam, que é o, o irmão da Laura, Natália Dio, eles dois vão planejar para dar uma substância alucinógena para o Caíque e quando ele estiver dirigindo, ele vai passar mal, ele vai dar uma carona para o Gustavo, né, que é o irmão da Laura, e vai passar mal, vai bater o carro, os dois vão parar no hospital E aí ele vai dizer que ele tava louco, que tava falando com espíritos, enfim. O Kaique vai tentar se desculpar com a Laura, que vai se mostrar tranquila, vai dizer que ele não tem culpa de nada. Só que mais adiante ele vai tentar ligar pra ela, e ela não vai atender. Porque o celular dela vai ter sido roubado também pela pelo irmão dela, né, já em coloio com o Marcos. E aí depois a Laura vai aparecer sendo pressionada pra família para se afastada do rapaz, para não correr riscos ao lado dele sem saber das notícias da, de notícias da Amada, o Caíque vai decidir ficar recluso e se afastar de todo mundo, inclusive da própria Laura. E a Monique separou uma novidade de Império aí para contar pra gente. Isso mesmo, o Império, o Zé Alfredo, né, interpretado pelo Alexandre Nero, será tema da escola de samba fictícia Unidos de Santa Teresa. E quem vai criar o samba-enredo é o próprio público, por meio de um concurso lançado pelo Gshow, portal de portais de entretenimento da Globo interna e sambistas de todo o Brasil tem até o próximo dia 29 para enviar a composição e ter a chance de participar da novela. Após a curadoria, uma votação lá ainda definirá os finalistas da competição. Entre eles, sairá o um novo sambista da praça. Para ajudar as composições, o G-Show dá uma forcinha o site da novela, que é o gshow.com.br império, liste os 15 grandes momentos da vida do comendador que são dignos de um chamba-enredo. Que <risos> chique! Que chique! Essa Globo não tem mais o que inventar, não, viu? Pois é, com certeza. É isso, gente. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco, com a Monique contando novidades das séries, como a gente já sabe. Bom, nesse terceiro bloco a gente vai falar um pouco das séries. Como é de praxinas em final de ano, pra final de ano, fazer uma retrospectiva do que aconteceu no ano, a gente vai destacar aqui alguns momentos importantes das séries durante o ano. O primeiro deles foi o plano sequência da série True Detective, foi o grande destaque, A série foi o grande destaque do ano por vários motivos, por usar a narrativa, pelos protagonistas impecáveis, pela história envolvente, mas um dos altos da temporada, um dos altos da temporada foi a estreia do plano sequência de seis minutos no quarto episódio, uma apreensão de drogas mal sucedida. A, a série com certeza entrou para a história da televisão depois desse plano sequência. Outro momento que foi de destaque do ano foi Mad Men É, a série apenas sete episódios nesse ano, que é a metade da sua temporada, mas deu um belo pontapé inicial para sua despedida. Entre memoráveis da série, que é exibida também que é exibida também pela HBO, estava o colapso nervoso de Ginsberg, que é interpretado pelo Ben Feldman, que ele não segurou a onda de ter um computador no escritório, cortou o próprio mamilo e deu de presente ao chefe. Olha que Meu pessoa céu. louca. <risos> um outro momento muito muito engraçado e E um, um grande destaque para quem é fã da série The Big, The Big Bang Theory é os episódios, o episódio fofo de Sheldon, que é feito pelo Jim Parsons, uhum. que ele faz uma coisa que ninguém esperava. Quem acompanha a série, conhece o Sheldon e todo o perfil dele não esperava que ele tava a temporada da série da Warner, ele revivesse uma festa da, da formatura e uma conversa séria com Amy, que é feita pela Mayim Bialik. Falou que também amava ela. Olha que fofo. Sheldon hum. falando que ama a Amy. Um momento que todo mundo esperava. Outro momento muito bacana do ano. Foi a transformação. Que aconteceu em The Walking Dead. A Carol. Que é feita pela Melissa McBride. Que era indefesa e sofrer nas mãos do marido. Lá no início da série. Foi enterrada para sempre. Nessa quinta temporada. A sobrevivente se transformou. Numa... Uma mulher, tipo, muito pra frente, muito brava, de primeira linha, e ainda sabou todo mundo dos clandibais. Um outro momento que foi, eu acho que ninguém esperava, é, aconteceu na série Homeland. A série simplesmente matou o protagonista, no fim da terceira temporada. Nicholas Brody, personagem vivido por Damian Lewis, ele foi julgado. Uhum. no Exatamente. E durante, durante o... o o julgamento, ele foi morto, enforcado. É um personagem que ninguém esperava que morresse. E a série acabou ganhando todo um outro rumo a partir disso. Quem é muito fã da série Raio Amé Sofreu e chorou com o último episódio da última temporada. A série, infelizmente, foi encerrada. Muitos fãs ficaram revoltados. Fizeram várias reclamações. Porque é, ninguém esperava que a mulher... A, a, a, a mãe, né? Porque a, o nome da série, Ram Emmett Amado, ou seja, uhum. como eu conheci sua mãe, ninguém esperava que a mãe, do personagem, digamos assim, que era o que, que acabava dando meu um objetivo para a série, ela morresse no final e Ted, que é vivido pelo Josh Rednor, termina essa série com a Robin, com a que é a, feita pela atriz Kobe Kobe Smudes. Que momento, Pois é, pois é, foi muito muito foi foi Não, não foi esperado, assim, as pessoas ficaram tristes, as pessoas que são apaixonadas pela série gostaram de todo o, a última temporada, mas ficaram muito surpresas e alguns revoltados assim com essa com essa ideia que eles tiveram pro roteiro. Outro momento muito triste para os fãs de foi para os fãs de Grey's Anatomy, porque a atriz Sandra Oh, ela se despediu da personagem Cristiana Yang. A personagem é uma personagem principal da série. A série começou com cinco personagens principais, foi perdendo alguns deles ao longo das temporadas e Depois de 10 anos... Ela se despediu da personagem de Christine Young... Que era a melhor amiga da, da personagem de Meredith... Que é feita por Ellen Pompeo... Que é quem dá nome à série... Porque é Meredith Grey... Infelizmente... Ela se despediu... As duas terminam, terminam a, a série... Numa dança... Que ela que era muito comum... ela sempre é, Quando estavam com algum problema... Dançavam e tal... E, enfim, foi um momento triste, mas que aconteceu e a série continua. A série não encerrou, ela continua passando, tá com a, com a temporada ainda no ar. Bacana, muitos momentos bons aí então em 2014. Com certeza. É, antes de terminar essa parte de séries, eu também separei aqui não não o momento de 2014, mas um momento que virá em 2015, que é a série inglesa Dalton Web, né, que é muito querida também pela galera que o GNT, né, que transmite ela aqui no Brasil, antecipou a estreia da quinta temporada para o dia 10 de janeiro. É, às 21h30, para a gente que não tem horário de verão, e 22h30 para quem tem. Ela estava programada para ir ao ar só no segundo semestre, né mas o GNT decidiu colocar algo em janeiro. Com isso, vai ao ar apenas seis dias depois da exibição lá nos Estados Unidos. A quinta temporada passa do Natal de 1924 até o ano seguinte e traz como uma das principais histórias o drama da adoção da menina Mary Gold. Dalton Webb teve duas indicações para o Globo de Ouro, nas categorias série dramática e melhor atriz coadjuvante em série e minissérie ou filme para TV, da atriz que vive a Ana Bates, né, a Joana Frohardt. No M, o Ada Webb é a série internacional com o maior número de indicações. Foram 31 indicações e ela venceu por 9 vezes incrível Bacana, né? Uhum. Então vamos lá Daqui a pouco a gente volta pro último bloco Que a gente fez um mix especial aí de fim de ano que A gente Bom, tinha falado que o jogo é... ia mudar Mas não vai mudar, gente é. <risos> Bom, desmentindo que a gente falou na semana passada é, sim, o, o programa do Joelho fica muito sem graça Se não tivesse os aplausos e as risadas da plateia E também se não tivesse a interação e as músicas Do famoso sexteto É, o público já pode comemorar, porque apesar das especulações de que o programa do Jô sofreria mudanças em 2015 E perderia o sexteto e a plateia, isso não vai acontecer Quem garantiu foi o próprio apresentador durante a gravação do seu último programa da temporada Que foi lá nessa, na sexta-feira O músico Derico também reforçou que a duração da atração e da banda estão garantidas por mais dois anos Vai continuar tudo do mesmo jeito, a plateia, o sexteto, o quadro Meninas do Jô foi o próprio jogo em ficar a questão de desmentir os boatos e tranquilizar todo mundo pro Natal e Ano Novo. Saindo do Joy e já partindo para os nossos seleções aqui de fim de ano. Queria falar um pouquinho sobre o episódio de Tapas e Beijos, que é o último dessa temporada, que é a penúltima temporada, tá, gente? Porque Tapas e Beijos vai acabar ano que vem, a Globo já anunciou. Eh, no no episódio que vai ao amanhã, a Fátima, que é a Fernanda Torres, e a Sueli Andréa Breutrão vão estar loucas atrás do rei, que é o Márcio Garcia, né, que entrou há duas semanas atrás e está fazendo uma participação especial na série, porque ele vai sumir com o dinheiro delas, né, com dinheiro que elas pretendem montar o próprio negócio. Enfim, vai ser um dos motivos da frustração da dupla. Além disso, como sempre, elas estarão, elas estarão envolvidas né, em problemas amorosos com a Armani, que é o Vladimir Brista, e com o Jorge, que é o Fábio Assunção. A Fátima é, vai descobrir que o Armani pretende passar a ceia natalina na casa da Barata Cascuda, né que é como ela se refere à ex-mulher dele. E o e o Jorge, por sua vez, vai ser pego em conversas comprometedoras com sua ex-mulher, tudo porque a Sueli vai tentar fazer uma boa ação de fim de ano. Ela vai converse, convencer a Márcia, que é a Malu Gali, a visitar a filha Bia, vivida pela Malu Rodrigues, E vai entregar como presente uma babá eletrônica. E justamente a babá eletrônica vai denunciar essas conversas aí da Márcia com o Jorge, que é o Fábio Assunção. Bom, logo após tapas e beijos, o público tem pode conferir o especial de fim de ano do rio Roberto Carlos, super tradicional. As viagens do rei por lugares da Europa, do Oriente Médio e das Américas, são a inspiração do especial que acontece na terça-feira, às Isso. 23 h e, e tem participação das atores Sophie Charlotte e Alexandre Nero. Olha comendador. Pois é. Inclusive, disse que o Roberto fez uma piada com ele, que ele apareceu ele foi vestido de verde, e aí falou... Ai, que susto. Eu que você fosse aparecer de preto, né? Que o Roberto tem o toque dele lá. Pois é. Enfim, na sexta-feira, às 22h20, vai ter os fatos que marcaram o ano, como a Copa do Mundo, né a morte do Eduardo Campo, as eleições... O escândalo da Petrobras, tudo isso vai ser relembrado pela Glória Maria e pelo Sérgio Chapelein na retrospectiva 2014, que vai ao ar no Globo Repórter. Entre os dias 29 de dezembro e 3 de janeiro, ao meio de 50, o Globo Esporte apresenta seis retrospectivas com os seguintes temas. Os lances mais marcantes do Campeonato Brasileiro, as melhores frases do ano, os melhores momentos do futebol, esportes olímpicos, Copa do Mundo e futebol internacional. Um prato cheio para quem gosta de pois esporte. É com certeza. Eh, já no no dia 31, né, que é a virada, o tradicional show da virada vai ao ar é, com apresentações de nomes como Ipet Sangalo, MC Gui, Péricles, entre outros. Eh, já a Record apresentou na segunda, às 22h30, Janine Borges e Saul Silva mostrando tudo que rolou no mundo da celebridade em 2014. O especial de fim de outro especial de fim de ano da Record, né, que já começou a passar no dia 16. Vai ganhar a segunda parte amanhã, né, na terça-feira, às 22:30, vai ter um amigo oculto entre os artistas da Recor e vários shows também. E na quarta meia-noite, o canal apresenta o show do músico Canabins e Michael Bublé, gravado em Nova York em canções natalinas. Ai, eu adoro o Michael Bublé, mas canções natalinas não dá. Mas é, é muito típico deles lá, no Canadá e nos Estados Unidos fazerem CDs natalinos, especial natalino. <risos> Nossa, lá em polga, no Natal. <risos> É, também na Record, na sexta-feira, às 22h30, vai ter um especial de René é, Belmonte, que vai contar a história de amor entre os jovens Vinícius, vivido pelo ator Guilherme Cassiano, e Raquel Luísa Curvo. Eles se conhecem em Búzio, se apaixonam, mas enfrentam alguns empecilhos para ficar juntos. Apresentado por Domingos Meirelles, no dia 29, às 22h30, o repórter Record será dividido em temas heróis, intolerância, crime, e saúde, boas notícias de natureza e política e economia. Bacana. Já no SBT, no especial que vai amanhã, né na terça-feira, às 23 horas, o Sérgio Malandro vai viver um inspetor do Papai Noel que não quer deixar de ser criança. Ai, meu Deus do Gente, céu. Gente, Sérgio Malandro. <risos> Também no SBT, no dia 29, às 23 horas, o canal exibe o desfile da Vitória Secrets com as modelos da famosa marca de lingerie. Gente, só Silvio Santos, né? Em pleno fim de ano, que é o que, te, que tem a ver os desfile da Vitória <risos> Secrets, senhor? Silvio Santos abala. E por fim, no dia 30, a partir das 23 e 30 o jornalista Roberto Cabrini vai relembrar os fatos mais marcantes do ano de 2014, enfim, a retrospectiva aí do SBT. Nossa. É isso, gente, a gente fica por aqui, desejando um Feliz Natal para vocês, um ótimo 2015. Feliz Natal, pessoal, bom 2015. E a gente volta, como eu disse, no dia 5 de janeiro afinal nós também temos que descansar, não é mesmo? É férias <risos> Mais uma vez eu convido vocês para participar aqui com a gente mandar seu comentário, enfim, através das nossas redes sociais que é o facebook.com.br feminina e além e também no nosso twitter www.twitter.com.br feminina e além Só que antes, é, também através das nossas redes sociais mais uma vez nós recebemos um comentário da nossa leitora Drix Vamos ouvir? Bons dias, boas tardes, boas noites. Como eu não sei a hora que vocês vão ouvir, já tô falando com todo mundo. Drixe Simon de novo. Como eu queria falar muito porque eu adoro falar de série, eu vou falar rápido para resumir as que eu achei que bombaram mais em 2014. Tá legal, gente? Vamos vamos por gênero, fica mais fácil. Eh, comédia. Sem tirar nem pôr. A ausência sentida de Friends é uma coisa que me incomoda muito. A gente não tem ainda uma muito muito altura. A que chega mais perto é a incrível Modern Family, que consegue misturar uma família impensável de convivência. Quem ainda não assistiu, por favor, porque vai, porque vira mania, não vai, vira. Chegando muito perto de frente, sem esquecer também da badalada, da premiadíssima The Big Bang Theory, que dispensa maiores comentários. Sempre bem-vinda e nos tirando gargalhadas merecidas. Das sérias, eu começo com The Blacklist, com um ótimo James Spader, indicado ao Globo de Ouro como Mr. Red, um famoso procurado pelo FBI, que acaba se juntando ao FBI em outras grandes prisões de grandes malfeitores sempre com o roteiro bem encaixado e arrumado. Lógico que eh essa união dele com a FBI tem uma um porquê. Eu não vou falar para vocês só para não para não virar um spoiler gigante aqui, mas assistam, tá? A série não é tão independente assim, ou seja, se você perde um capítulo, pode não acompanhar o próximo muito bem. Fiquem ligados. Se, é, seguindo na no gênero sérios e candle Gente, é daquelas séries imperdíveis, da excepcional e criativíssima Shonda Rhimes. Eu quero ser Shonda Rhimes quando crescer. Ela escreve muito bem. Tudo gira em torno de política e política da Casa Branca, ou seja, coisa pesada. E a grande RP da história, Olivia Pope, que é a Kerry Washington, que fez a amada de Jungle, no filme Jungle Livre, se não me falha agora um título, está imbatível com a sua chapinha, perfeita sempre, e suas roupas brancas e sua taça de vinho. Mais que vale a pena assistir, porque é uma aula de política e estratégia, tá? Outra bacana demais do de Chandler Rimes que vocês não podem perder. Por favor, howl To Get Away With Murder, um thriller de suspense de advogados com a particularmente notável Viola Davis, que também foi indicada ao Globo de Ouro desse ano. Eu amo séries de advogados, mas não quer dizer que não seja chata em selecioná-las. E essa é incrível. Começou agorinha, não percam. Nesse item sério, também eu fico com Stalker, uma série de detetives que perseguem stalkers. Mais ou menos Menos parecida com a antiga e ainda rodando Criminal Minds. Ótima também, tá? Mas sem tantas mortes e sangue, e perseguições policiais, etc. É um jogo de memória e inteligência. Vale a pena. E a detetive é ótima, Maggie, Maggie Cui, que fez Nikita, que terminou no comecinho desse ano. No item delírios só temos uma e, sinceramente, ela se basta na minha concepção. Once Upon a Time... Sem dúvida, é das melhores histórias de contos de fadas feita para adultos. Cheias de entrelinhas entre amor, amizade, ódio, complacência, vingança e tudo mais que anda desequilíbrio na humanidade. Não dá para tirar um ator somente, tá? Não tem, eles estão alinhadíssimos. Mas a minha paixão segue para a rainha má Regina, que hoje já não está tão má, mas tem os seus momentos malévolos muito bem feitos. Cada temporada entra um novo personagem no reino infantil, que geralmente vai embora. Nessa temporada estamos com Elsa, de Frozen. Aguardemos a outra, porque essa ainda não terminou, e quem vai aparecer? Já deu um pitaco que eu acho que vai ser o Barba Negra, vamos ver. Na área de super-heróis, destaca a esperadíssima Gotham, que trata da infância de Batman do começo dos seus arco-inimigos preste atenção que Bruce Wayne ficou meio apaixonadinho pela Mulher Gato quando pequeno, tá? É muito bacana. Só que a série foca em cima do delegado Gordon, então o Batman é apenas um coadjuvante. Delegado não, na época ainda era um detetive. Muito bem ambientada, com aquele tom cinza escuro de Batman. E o menino Bruce Wayne é o David Mazuz, que fez o menino especial de Touch. Está levando peso do papel, porque que realmente é um peso, né, a carregar mesmo sendo coadjuvante muito bem tava lendo dar uma olhada. Já de flash até agora para mim não pegou no tranco, tá? Apresentada no meio de é, de Arrow, o fofo ator Grant Gustin é carismático e tudo mais. Só que essa saga de como mesmo ele morreu ainda não pegou. O que me deixa curiosa e vendo ainda é para saber quem realmente é o carinha da cadeirinha de rodas, o cientista Harrison Wells que anda, não é paraplégico, que até agora tá ajudando, mas já deu para reparar que não é bem só isso. Aguardemos. E Arrow, gente, é continua imperdível, né? Falar o quê? Quando a gente acha que não vai ter mais nenhum tipo de aventura inesperada ou novas surpresas, lá vem. Continua impecável, a gente não se estende nela. Na área da Malhão, Só Revenge, né? É uma carminha 2 a missão. Ótima como sempre. Juro que na segunda temporada eu pensei não tem mais fôlego para uma terceira. E teve. O roteiro vem sendo tramado muito bem e a Amanda Emily vem dando seu show à parte. Desequilibrada, sem muito uh, uh, emocional certinho e tal, mas ela ela vem como heroína, mas não é aquela heroína de, de capa branca, é uma é um é uma capa meio cinza, né? Se a gente reparar. Mas Minhas palmas também vão para ela. E é, outra parte de minhas palmas, talvez as maiores, para a grande vitória, que continua sendo a má, mais amada do novelão Revenge. Não espero tanto de Constantine, Castle, Under the Dome, apesar dessa ser baseada em um livro de Stephen King, é, Resurrection. E vocês vão me xingar, mas eu não peguei amor contigo o orange is the new black, né? Não não não gostei. Eu tentei uns seis capítulos, mas não foi a minha onda. Bom, essa foram as minhas dicas. Quem não viu ainda, por favor, corre atrás, são muito bom, são muito boas realmente. Não dá para falar de todas, porque senão eu ia ficar até Primeiro de janeiro de 2015 por aqui Um Santa Claus incrível para todo mundo Um 2015 que realmente vale a pena Deixando todos os, os problemas para trás Tentando vencê-los de uma forma diferente esse ano ok Um cheiro grande, um axé enorme e até mais Ah, sim, por favor Drixie Zimão no Twitter Drixie Zimão no Instagram A gente também sempre se encontra por lá Viu? Cheiro, gente É isso, até a próxima Tchau, tchau, tchau Monique Tchau, tchau, tchau Boto, tchau gente hum...